היפופוטן! אנחנו מגישים לכם חוק זה לא בצחוק פינתו של רב פקח שועלי המפקד! אהה, ערב טוב ומבורך. ערב טוב, מה המרגש? איך המרגש, אתה מתכוון? איך המרגש? בלש, ממש. בוא, אני אספר לך מה קרה לי אתמול. מה קרה לך אתמול? בא לי רעיון מהפכני לעשות פה ברדיו. מה? חכה, אנא המתן. קודם כל תשמע מה קרה לי אתמול. סיימנו לעבוד מוקדם, הייתה שביתה של הפושעים, אז לא היה הרבה עבודה בתחנה. כן? אז הלכתי לבקר את אביגדור השוטר, השותף שלי. בדיוק הוא ירד עם הכלב, יש לו כלב גזעי. עם תעודות? כן, בטח, תעודת תושב ותיק יש לו. ואביגדור אמר לי, תשמע, יש לנו יום חופש, בוא ניסע לעיר הגדולה לבלות. איזו עיר? אנטוורפן. מה, איזה עיר? תל אביב, איזה עיר. והוא אמר לי, בוא ניסע לאיזה מועדון לילה. אז נסענו ונכנסנו שרוקדת על השולחנות, ואז כשהיא רוקדת, היא התקרבה אליי והורידה, אתה שומע? כן. היא הורידה את הצעיף, זדליק אצלי נורה אדומה. איזו נורה? נורה אדומה, 30 ואט של מסיבות, אתה יודע. אביגדור, קיבל לי אותה. פתאום היא התקרבה אליי והורידה לעצמה, אתה שומע אותי? כן. היא הורידה את החולצה, דינג, דינג, דינג, דינג, זדליק אצלי אדומות מהוות כריסמס. ואז? ואז היא התחילה להוריד את החזייה שלה. נדלק לי אז עז... פרוג'קטור ענק ולמי נפטון, שאם מכוונים אותו לשמיים, אז ביטמן רואה את זה על העננים ובא לעזור. לאן אביגדור לקח אותך בדיוק? ואז היא הורידה את הנעליים. מה קרה? שריפה? לא, נדלק פנסקיס כזה, כי נעליים זה לא חשוב. בקיצור, אחרי ההופעה חזרתי הביתה, פתחתי טלוויזיה, להירגע ככה, וגם שם אני רואה בחורות בקושי לבושות באמצע החורף. זה בערוצים MTV, VH1, יש שם כל הזמן קליפים. אתה יודע מה זה קליפ? קליפ כן, אני יודע. אתה לא יודע מה זה קליפ, אתה מכיר קליפה? כן. היא הקליפה מחכה בבית, למי היא מחכה? למי? לקליפ, שיחזור מהעבודה, הוא עובד ב-MTV, הקליפ. אתה יודע איך קוראים לבן דוד של הקליפה? איך? לא יודע איך <קד> קוראים לו. לא. תרשום <קד> לך למחר, לבדוק איך קוראים לבן דוד של הקליפה. כן. נו, תרשום! טוב. תרשום, אחרת אתה תשכח. בסדר, <קד> <מה>. טוב. נו, <קד> ושמה בטלוויזיה, ראיתי תוכנית שנקראת פופ-אפ וידאו. זה שמקרינים לך קליפ ובאמצע יש כזה... ואז קופץ לך כל מיני מידעים על הקליפ והזמר והשיר והתפאורה. אז אני חשבתי, למה אבל אי אפשר לראות את כל ה... אני יודע, נקרא לזה פופ-אפ אודיו. באמצע השיר אני אעשה, <laughs> ואסביר עליו. זה יהיה נורא נחמד, הנה. תשים לי איזה שיר ככה של מדונה, ואני אראה לך איך זה פועל. זאת מדונה! מדונה גרה ברחוב סמית חמישים ושש באמריקה כשהיא הייתה בת שמונה היא הוציאה שמונים וחמש במבחן החיבור השליש השני, היא הוציאה שבעים, ואז היה לה ממוצע שבעים ושמונה. סליחה. בואו ניתן לה לשיר קצת. מספיק. על הקטע הזה הייתי מוותר, קטע המשעמם. למדונה אין ספר. למה אתה אומר את זה? כי לא רואים את הקליפ ברדיו, שלא יתבלבלו, יחשבו שזה שלמה ידוב שם. שלמה ידוב? אני אוהב אותו. שלמה ידוב קיבל תשעים במבחן וחיבור. סליחה, אני אשתם הייתי. מדונה מזל עקרה ושלמה עידוב מזל טלה לא מתאימים כי לפי זה מדונה היא הטיפוס הביתי שלמה עידוב אוהב יותר מסיבות להשתכר לתפוס טרמפים ערום על הכביש שואלי מה אתה רוצה? זה כתוב בכוכבים איזה כוכבים? כוכבים ארבע שתיים זה קטע מכוער הקליפ של השיר הזה עלה מיליון דולר ובסוף שמים אותו פה ברדיו אז מה עשינו פה תגיד לי בכלל? אתה אה? תענה לי אה? תענה לי כבר! החתונה של דוריס ביקב עלתה פחות מהקליפ הזה שלושים דור על אבל דוריס לא יפה כמו מדונה جنبه عليها لو يا فك مو مادونا مادونا لو وزمنا لحلت وناشل دوريس با يكيب ايه لو لو دي حمان دي ملع جدا تزحير ما تسرير العصود بحرب ببكر تزحير ما לברר איך קוראים לבנדוד של הקליפה, תרשום את זה כבר, זה חשוב! בבקשה. אולי מישהו חוזר במקרה את הבונה? אה, אני צריך רץ, אני עושה את הגשנו לחיים חוק, מה קרה לך? יש להם הגשנו לחיים, חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פגח שואלי, אני המפקד. אני <עניב> רוצה לך את ה... היפופוטם? תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il